kita masih melanjutkan pembahasan tentang haramnya bertasha'um atau tatayyur. Menganggap sial sebuah tempat, sebuah hari, sebuah bulan atau seorang manusia. Dan itu bukan penyebab kesialan secara sunnatum moq. Ini haram, bahkan terancam syirik. Apa yang disunahkan? Al-fa'lu. Al-fa'lu. Yu'jibuhu al-fa'lu. Nabi sangat senang mengucapkan ucapan al-fa'lu. Apa yang mengandung harapan? Sembuh insyaAllah, tidak apa-apa. Sukses, berhasil Ya, yeah. selamat insya Allah Ucapan-ucapan seperti ini Sangat disukai oleh Nabi SAW Ya yeah. Kemudian ucapan Al-Imam Hasan Basri Tentang Al-Jibd Beliau mengatakan Rannatus syaitan Suara syaitan Bisikan syaitan Ya yeah. Di riwayat lain Dengan perbedaan e, tulisan di tafsir Ibn Qasir Ronah di sini, rohnya diganti alif yeah. Taknya di sini tidak bertitik Berarti menjadi ha, Berarti Innafus syaitan Ya yeah. Karena di hari itu tidak ada fatah, kasrah, tasjid Mata ronnah dengan annahu uh, Mirip secara tulisan Betul-betul yeah. mengandalkan hafalan Bisikan syaitan Atau dengan uh, alif tadi berarti dia adalah syaitan Sama dengan uh, Tafsiran di awal bahwa al-jib adalah As-syaitan ya yeah. atau uh, sihir. Wa anna ranat as ay wahyu as Yang dimaksud dengan bisikan syaitan adalah wahyu syaitan. Dalam beberapa ayat dikatakan uh, syaitan itu mewahyukan la yukhuna ila auliya'ihim Setan memberikan wahyu kepada wali-wali mereka, -wali kekasih-kekasih mereka, kekasih setan. Maka ada waliullah, ada wali syaitan. Aulia Allah, awliya syaitan. Ya, yeah. dianggap wali dia bisa terbang, dia bisa uh, berjam-jam di air, tapi tidak pernah salat, malah minum khamer. Maka betul wali. Wali siapa? Wali syaitan. Fahadihi min wahyu syaitani wa imla'ihi. Ini merupakan wahyu yang datang dari syaitan. Syaitan itu mengimlakan, membisikkan kata-kata itu. Maka tidak jarang kita saksikan orang yang begitu uh, ngotot. Begitu kekeh dengan kesesatannya Menyangka bahwa itu dari Tuhan Dari malaikat Padahal itu syaitan Orang-orang ya. mentertawakan dia Dia tidak ambil peduli Dia yakin Ini kebenaran dari Tuhan Ini bisikan Tuhan Ini ilham dari Tuhan Wahyu dari Tuhan Tidak tahunya syaitan Dari mana bisa tahu? Tentu dari sunnah Dari ilmu Tanpa ilmu, iya Kita yang sudah belajar Apabila kita mendengar bisikan ya, Mengatakan Sesuatu yang jelas bertentangan Dengan Al-Quran dan Sunnah Membisikkan di telinga kita Ternyata jilbab tidak wajib Ternyata solat Hanya empat waktu, tentu kita tolak Itu syaitah Karena kita sudah belajar Bagi yang belum belajar, baru saja masuk Islam Misalnya dia akan percaya Akan terguda Maka apa yang bisa melawan kesesatan itu Kekuatan fisik Kekuatan badan, ketaatan, bukan Tapi ilmu Berapa banyak orang yang taat Dia sholat, tidak pernah tertinggal Zikir, wirid Tetapi tanpa ilmu Dia bisa uh, disesatkan oleh syaitan. Siapa yang tidak bisa disesatkan Oh, uh, Yang berilmu Nanti masih ingat anak muda Arab yang lain membesarkan dejal, yang lain menyembah dejal dia dengan lantang mengatakan anta dajjal al-kazzab. Engkau adalah dajjal si pendusta bukan Tuhan. Padahal yang lainnya menyembah. Kenapa? Karena anak muda ini berilmu. Anak muda ini baca sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasai, membaca sunnah-sunnah Nabi. Dia yakin betul bahwa ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW tidak salah lagi Rambutnya keriting, matanya buta sebelah Ada tulisan muka, fa'rah dijadinya Dia tahu Dari mana? Karena dia belajar, dia berilmu Maka dengan ilmu kita bisa selamat Dari berbagai macam subhat, kesesatan, aliran sesat InsyaAllah ta'ala Bukan dengan ketaatan Bukan dengan ibadah Berapa banyak ahli ibadah Lalu dia sesat Mengamalkan dan mengikuti Torekot-torekot sesat Kenapa? Tidak berilmu Ya, Maka keutamaan ilmu Dibanding dengan keutamaan ibadah So Keutamaan ahli ilmu Dengan ahli ibadah Kata Nabi perbandingannya seperti Keutamaanku dengan Orang terlendah diantara umatku Jauh sekali kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia termulia. Itulah ahli ilmu. Ahli ibadah yang terendah per perbandingannya jauh. Jauh sekali. Ya, ketika seseorang ahli ibadah dan dia tidak berilmu. Bahkan dari ibadahnya dia dapat apa kalau tanpa ilmu? Dosa. Ya, dosa. Dia apa? Mencium Hajar Aswad dengan mengecup, mengeluarkan bunyi ini kan dosa. Terbawa oleh kebodohan dia. Yang penting mencium hajar aswa. Gitu. Dia memakai pakaian ikhram. Padahal sudah melewati mikoh. Sudah di jeda. Karena kebodohannya. Ya. Kan berdosa. Beribadah tidak mencontoh Nabi. Kan berdosa. Tidak taat kepada Nabi. Kan berdosa. Nabi mengatakan. Hudu'an dimana sikakum. Ambillah manasik haji kalian dari aku Sementara kita tidak mencontoh Nabi Nabi mencontohkan setiap melewati mikot Sudah harus memakai pakaian ikhram Ini sudah sampai jeda Sudah melewati alam-lam ya Belum memakai pakaian ikhram Ya Dari mana? Dari kebodohan dia Berdosa tentu Berarti kita sholat tidak menunjuk dengan jari Berdosa kan? Berarti kita tidak taat kepada Nabi Kan Nabi mengatakan sholatlah kalian persis seperti caraku ku Cara solat Nabi bagaimana ketika taat menunjuk dengan jari kita enggak menunjuk, ya tentu berdosa enggak taat kepada Nabi kan berdosa, berarti kita solat tidak mencontoh Nabi. Pak Nabi mengatakan contohlah cara solatku. Ya. ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحي الشيطان أنه أت نوع من الكفر tidak syak lagi bahwa orang yang mendapatkan wahyu dari syaitan Orang yang mengamalkan sesuatu yang datang dari syaitan Maka dia telah mengamalkan satu bagian dari kekufuran Perbuatan syaitan diambil Perintah syaitan dilaksanakan Berarti kekufuran ya. nah, Kemudian ucapan Hasan Basri ini eh, Ternyata di tafsir Ibn Kathir Uh, bukan ranah tetapi indahu, sebagaimana yang tadi kita singgung. Wajhu kawn al-iyafah min al-sihri, yustanadu fiha al-insan amrin lahaki khatlahu. Iyafah masih ingat iyafah ya, melepaskan uh, burung, melepaskan burung kita punya burung, kemudian burung itu dilepaskan. Kemana burung ini terbang dari uh, tangan kita? Apa ke kanan? Apa ke kiri? Apa ke depan? Apa ke belakang? Ini berpengaruh pada keputusan yang akan dia ambil. Ya, yeah. cara-cara seperti ini banyak di berbagai negeri muslim, uh, dengan berbagai macam jenis. Ini salah satunya dengan jenis uh, burung. Ini tidak ada hakikat sama sekali. Bagaimana mengambil sebuah keputusan hanya berdasarkan terbangnya seekor burung? Fa madza ya'ni qawlu at-ta'iri yadhhabu yaminan aw shimalan aw amaman aw khalfan. Apa hubungannya dengan burung terbang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang dengan nasib dengan keputusan yang akan diambil? Apa hubungannya? Sebagaimana kaum kita apa hubungannya e, bulan suro dengan pernikahan, bulan syawal dengan pernikahan tidak ada. Ya, yeah. barangkali di kita salah satu sunnah, ya, yeah, sebagaimana yang disontohkan oleh Nabi bersama Aisyah kemarin nikah di bulan syawal. Barangkali kita bukan di bulan syawal, tapi di bulan apa? Kalau di kita, iya yeah, di bulan suro, di bulan muharram. Ya, yeah. ada beberapa Eh, suku di negeri kita ini yang menganggap sial dan oh, pantangan sekali nikah di bulan suruh. Ya. Nah, kita contohkan. Gitu. Atau angka 13 misalnya. Orang takut dengan angka nah, kita mengambil angka 13. Ya. Ini bagian dari sunnah. Diterjang, dilawat. Gitu. Kita tidak boleh mengatakan, ya, enggak usah usah cari penyakit lah eh? ya siapa tahu kan kita cari amannya cari selamatnya, ya berarti gak yakin berarti terkena subhat itu, bahwa angka 13 ada apa-apanya baju hijau di pantai selatan ada apa-apanya, nikah bulan suro ada apa, apa berarti terkena wajib bagi kita untuk mengingkari dengan perbuatan itu kita lawan sebagaimana Rasulullah Alaihi s.a.w melawan keyakinan jahiliyah. Bahawa nikah di bulan syawal Mendatangkan sial Fahadha la aslalahu Ini la aslalahu Tidak ada asal usulnya ya. Dari syariat ini tidak ada Asal usulnya Ini bukan sebab yang syar'i Dan bukan sebab yang hissi Sebab kan ada dua Sebab yang hissi seperti kita berobat kemudian sembuh. Kita dipijit kemudian hilang capeknya. Kita bekerja keras kemudian dapat uang, sukses. Ini kan sebab yang hisyah, bisa dinalar. Yang kedua, sebab syar'i. Kita panjang umur gara-gara silaturahim. Ya, tidak ini tidak hisyah. Enggak ilmiah, enggak masuk akal apa hubungannya silaturahim dengan panjang umur, tapi ini syar'i. Anda ditetapkan oleh syariat ini. Kalau Allah wakala Rasul. Faliya sil rahimah. Sambunglah tali silaturahim Kalau engkau ingin uh, diluaskan rizki dan dipanjangkan umur. Maksud kita tidak yakin dengan sabda Nabi. Nah ini sebab yang syar'i. Ya. Yeah. Sudah berubat ke sana kemari belasan tahun, tidak sembuh-sembuh. Lalu kita usaha dengan cara syar'i. Apa? Memperbanyak sodaka. Bentar-bentar ya, surakoh ada yang Butuh kita kasih Dengan mengharapkan kesembuhan dari Allah Bolehkah? Boleh, karena ini sebab syar'i Memperbanyak surakoh Kemudian sembuh dari sakit Ini sebab yang syar'i Bahkan beberapa Aima memfatwakan Keluarganya, misalnya anak saya sakit Istri saya sakit, kemudian Saya memperbanyak surakoh, ini pun Bagian dari sebab yang Syar'i Ya. Karena ada dalil. Wadawu amrodhukum bis syaraqah. Obati penyakit kalian dengan cara memperbanyak syaraqah. Yang tidak ada dalil, berarti bukan syaraqah. Ya. Ingin laris dagangan, baca Al-Fatihah tujuh kali. Eh, ini tidak karena Tidak ada dalil. Mana ada dalil dari Nabi? Ingin laris dagangan, baca Al-Fatihah tujuh kali. Tidak ada. Ya. Jadi yang dimaksud sebab syaraqah, ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yeah. idza i'tamada al insanu ala dhalik fa qad i'tamada ala la haqiqata barangsiapa yang mengandalkan ini mempercayai ini maka dia berarti telah mengandalkan mempercayai sesuatu yang khofi. Masih ingat sihir apa? Sihir adalah Makufiyah sababuhu Sesuatu yang sebabnya itu Tersembunyi, enggak jelas Sebabnya apa, itu sihir Entah sebabnya apa Tiba-tiba dia ee, Suka sama si fulang Tadinya tidak Entah apa sebabnya, tiba-tiba Dengan dia, dagangan dia laris luar biasa Ya Entah apa sebabnya, tiba-tiba begini ah, Yang tidak jelas Sebabnya itu sihir. Yeah. Apa sebabnya begitu ditepuk punggungnya, lalu diminta uangnya berapapun dikasih? Ini makufia sebab bu. Sebabnya uh, tidak kelihatan. Tentu syaitan. Eh, ini sihir. Wahada uh, sihirun kama sabqo ta'rifus sihiri fil luka. Ini adalah sihir sebagaimana ta'rifnya, pengertiannya definisinya menurut kaidah bahasa. Wa kadzalika at-turqu sihri Begitu juga at-turqu garis ini bagian dari sihir. Liannahum yasta'milunahu fi as-sihri wa yatawassaluna bihi ilayhi. Karena mereka menggunakan garis ini untuk sihir. Maka ketika garis itu dipakai untuk sutroh solat di dalam di tengah barang pasir, karena tidak ada benda lain. Kemudian untuk sesuatu yang bermanfaat, misalnya menggambar. Nabi pernah menggambar garis dengan mengatakan bahwa ini adalah jalan lurus. Wa koto kutu tuan anda minihi wasimalihi di kiri kanan garis lurus itu. Beliau membuat garis yang banyak. Beliau mengatakan hadhis subul ini adalah jalan-jalan yang tidak lurus. Setiap jalan itu ada setannya, nah, tentu beliau. Karena beliau menggambar di situ untuk memberi pelajaran, bukan untuk sihir. Nabi juga pernah menggaris tentang cita-cita manusia di garis. Dan garis ini tidak terhingga terus panjang. Ya. Nah, kemudian dilingkari dengan garis kotak. Kemudian digaris kecil-kecil. Garis lurus yang tidak terhingga itu digaris dengan kecil-kecil. Nabi mengatakan bahawa ini adalah angan-angan manusia terus tidak terhingga. Maka umumnya manusia hidup di dunia ini ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin. sampai umur 70 tahun, 80 tahun masih menginginkan itu. Ya, sebagian manusia menganggap itu sebuah kemuliaan. Ya, tapi Allah tidak itu terselah. Yang mulia kalau apa? Kalau memikirkan nanti nasib dia di akhirat. Nah, itu yang mulia. Nah, kemudian garis potong-potong apa, ini halangannya. Jadi cita-cita dia itu terhalang oleh garis-garis kecil. Garis-garis kecil ini ya sakit, ya kecelakaan, ya di PHK, ya ini, ya itu. Yang menghalangi cita-cita dia. Kan karir kita, cita-cita kita itu kan banyak terhalang. Oleh penyakit, oleh kecelakaan, oleh ini, oleh itu yang kita tidak duga-duga. Nah, setiap seseorang itu berhasil melewati satu rintangan, maka dia akan... Mendapatkan rintangan berikutnya, lepas rintangan itu ketemu rintangan berikutnya, lepas itu rintangan berikut, itulah hidup di dunia ini, melelahkan, bikin capek. Ya, ini sangat jauh berbeda dengan kehidupan di surga. Tidak ada seperti tidak ada rintangan sama sekali. Ya, luas jalan terbuka terbentang, tidak ada rintangan sama sekali. Tidak seperti di uh, dunia ini. Ah, rintangan terakhir yang garis yang kotak itu. Ah, ketika rintangan ini terakhir, dia tidak bisa melewati lagi. Artinya dia tidak mungkin bisa lepas dari rintangan itu selama-lamanya. Artinya selesai sudah tamat oh, memutuskan angan-angan yang panjang itu. Apa rintangan terakhir? Mati. Ya. Yeah. Ah, di sini garis yang lain, garis yang harau karena Sihir dengan membuat garis itu, lalu mengucapkan sesuatu, meramalkan sesuatu yang berhubungan dengan nasib seseorang. Ya. Kemudian tiara, begitu juga tiara. Lainnya misalnya ia fahamaman tu standu ila amrin kafiin la yasihu al iktimadu ari ini secara uh, praktek. Sama dengan iyafah Tiara sama dengan iyafah Iyafah bagian dari tiara Ya, tatuyur Menganggap sial sesuatu Ya eee, Melepas burung tadi Sama, kalau burungnya terbang Ke kiri misalnya ini sial Jangan berangkat, kalau terbang ke kanan Berarti tidak sial, silakan berangkat Ini tatuyur Dan nanti akan dibahas Khusus di bab At-Tiyarah uh, InsyaAllah Tatayyur Pembahasan berikutnya Akan uh, Dijelaskan oleh Beliau Lebih lanjut. Kemudian Perkataan Isnaduhu Ceyyid Isnadnya Ceyyid Jadi uh, Apa uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Mengatakan Isnadnya Ceyyid Ini dibahas Oleh Uh, Syekh Husaymin yeah. Tentang uh, Isnaduhu Cajid Isnadnya Cajid Cajid yang dimaksud uh, Baik uh, Tidak bermasalah uh, Sahih Bisa dijadikan hujjah Ini dibahas oleh Syekh Husaymin Karena ada sesuatu yeah. Kita sudah mendapati selama Mempelajari, mengikuti beliau, Mensyarahkan kita buat ta'wid. Ada beberapa kritikan beliau terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya? Ada yang halus, ada yang tegas. Ya? Bahkan nanti beliau akan membawakan hadis ah, sudah saya kira ya hadis tentang uh, berkorban lalat. Beliau mengatakan hadis itu sahih. Tapi saya Hussein mengatakan hadis itu enggak sahih. Dan secara praktek bertentangan dengan apa yang dialami oleh Ammar bin Yasir. <coughs> Kalau berkorban ralat karena terpaksa, kok masuk neraka? Ini bertentangan dengan Ammar bin Yasir yang mengucapkan latahussa latahussa karena terpaksa untuk melindungi nyawanya dan akhirnya allah ampuni. Ya, ini salah satu penelitian. Ya, mari kita lihat. Qala as-Syaikh berkata syaikh siapa? Syaikh siapa? Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab ya yang mengatakan qala as-Syaikh ini Syekh Husaimin syaikh yang dimaksud siapa? Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan isnaduhu jayyid sanatnya jayyid baik bagus وَإِنْدِ أَنَّهُ أَقَلُّ مِنَ الْجَيِّدْ fil الْوَاكِعِ Padahal yang benar, yang wakil Itu di bawah jayit Di bawah jayit Beliau seorang ahlul hadis Tentu beliau tahu ya. Beberapa kritikan dari para muhaddis Di antara Syahalbani terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah Alim berilmu eee yang menunjukkan keilmuan beliau terutama dalam masalah tauhid karena memang sangat dibutuhkan di zaman itu sampai hari ini tentunya judul-judul uh, yang ada di kitab tauhid ini menakjubkan sangat-sangat menakjubkan ya yeah. maka kita lihat ulama-ulama setelah beliau uh, apa tidak tidak atau jarang sekali yang menulis kitab tauhid cukup mengambil dari situ ya yeah. Kan ada beberapa kitab tauhid selain yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di antaranya Ibnu Huzaimah juga menulis kitab yang judul sama Kitab Tauhid, tapi tidak sehebat ini. Ya, Omh memberikan ilmu yang luar biasa, pandangan yang luar biasa kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari mana? Dari judul-judul. Kita tahu Kitab Tauhid kecil sekali, tipis sekali. Tipis sekali. Tapi judul-judul yang dibawakan oleh beliau, kadang beliau membawa judul hanya berupa ayat ini menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Pemahaman beliau yang luar biasa terhadap Tauhid. Sementara beliau hidup di saat di saat syirik luar biasa. Kesyirikan luar biasa. Di Jaziratul Arab luar biasa. Allah berikan uh, ilmu, khusus ilmu Tauhid yang luar biasa pemahaman beliau ini. Ya. Yeah. Ah, tetapi dalam masalah hadis, Syaikh Albani mengatakan uh, ini manusia berlebih berkurang tidak ada manusia yang sempurna. Yeah, dalam beberapa uh, ucapan beliau tentang uh, hadis uh, ada beberapa yang keliru di antaranya ini. Yeah? Kemudian tentang lalat tadi. wa indi annahu minal jayyid fil waqi menurut saya kata beliau atau syafi'i yang benar di bawah jayyid di bawah jayyid illa ay yakuna hunaka hanya ada mutaba'ahnya hanya ada syawahid apa syawahid apa mutaba'ah ya penguat hadis lain yang sahih yang menguatkan hadis dhaif tersebut Ya, ada beberapa hadis lain yang sahih uh, atau setidaknya hasan yang menguatkan hadis tersebut yang tidak sampai derajat jayyid sanadnya wa kana ba'd ul ulama yadhhabu ila anna haditha idha sahha matnuhu kana muwafiqan lil usul fa innahu yatasahalu fi sanadi sebagian ulama berpendapat bahawa Hadis-hadis yang sahih isinya, sahih matanya, matanya isinya sesuai dengan kaidah usul, misalnya tauhid tadi, makanya fainahu yatas halu fi sanadi, maka sanatnya tidak tidak terlalu dibahas. Ada keduaivan, ada kelemahan, tidak terlalu permasalahan. Kenapa? Isinya bersesuaian dengan kaidah usul. Uh, yang sudah ada berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Yeah. ini sebagian ulama seperti itu. Wal aqs bil aqs dan sebaliknya. Sebaliknya, jika sebuah hadis bertentangan dengan kaidah usul, tentu ditolak. Tentu ditolak. Mungkin walaupun di dalam uh, sanad-sanadnya perawinya orang-orang uh, kuat misalnya, ya. Yeah. Tapi ada kedaifan di satu sisi yang mungkin tidak diketahui oleh uh, seorang ulama Maka kalau jelas-jelas bertentangan dengan faidah usul, ditolak Yang bersesuaian dengan faidah usul, diterima Walaupun sanatnya tidak terlalu kuat Iza kana mukhalifan dil usul, fa'innahu la yubali bis sanat Sebaliknya apabila bertentangan dengan kaidah usul maka mereka tidak memperhatikan sanatnya, udah ditinggalkan saja, ya. tidak di apa teliti lebih lanjut. Ya. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa e, seorang sahabat datang ke kubur Nabi, lalu minta-minta kepada Nabi sambil menangis, misal, ah udah langsung dicoret, kaidah ya. usul. Sangat bertentangan dengan Riwayat ini ya. ah, Tidak diteriti lebih lanjut Buang-buang ya. waktu ya. ah, Tentu ada ulama' Yang menyediakan waktunya Untuk membahas kepalsuannya Untuk menerangkan bahawa itu palsu Ini pun eh, Satu kebaikan ya. Tapi manusia itu kan Waktunya sempit, ya. waktu itu sempit Maka jangan sampai kita buang-buang waktu Waktu itu sempit Ya. Sehari cuma 24 jam itu terpotong oleh uh, tidur, makan, istirahat ini itu Waktu itu sempit Maka jangan buang-buang waktu Para ulama adalah orang-orang yang sangat menghargai waktu Tentu ya. tahu apa kata uh, Syahul Assam Ibn Taymiyah ya, uh, Menjelang akhir-akhir kehidupan beliau di penjara beliau mengatakan Aku telah banyak menghambur-hamburkan waktu Padahal bagaimana hasil karya beliau Seribu judul kitab telah beliau tulis ya. Dalam keadaan seperti itu beliau menyesal Dengan mengatakan Aku telah menghambur-hamburkan uh, waktu Gitu ya. juga Syahal Bani Syahal Bani kalau diminta oh, sesuatu, ya, beliau bilang satu jam, satu jam. Ya, satu jam. Oh, yang lain, murid-muridnya ngotot, tambah lagi. Oh, jarang sekali beliau menambah. Beliau menghargai waktu. Satu jam, satu jam. Ya. Sangat dihargai waktu. Beliau kembali ke Maktabah. Beliau kembali sendiri untuk mutolak kitab-kitab. Ah, ya. Inilah para aima. Wah, ini ya. masalahu jayidin bin nisbati li ahadil hukmi min al hadith. Ini yang dimaksud uh, jayid. Ya. Ini yang dimaksud jayid. Jadi sebetulnya bukan jayid sanatnya, tetapi matan. Ya, ah, maka dikatakan jayid. Ini beliau kurang sependapat. Lakon, bernasebati untuk hukm atas sanad, biarlah jayet, bermujur bi bermujur di syahadat al-usul. Hadeeles, bersihah, fahad muskilun. Ya. Tetapi kalau jayet ini dikatakan sanad, sanadnya jayet, maka ini muskil. Ya. Sebab jika ada sanad seperti itu di tempat lain, apakah akan dikatakan jayet? Tidak. Karena begini, sanad itu kan ada di sini, ada juga di sana, kan begitu? Misalnya sanad uh, Rawi, si Fulan, si, si A, si B, si C. Itu kan ada di hadis ini, ada di hadis itu, ada di hadis lain lagi. Ya, ah, Untuk hadis ini tidak masalah. Karena memang hadis ini sesuai dengan kaidah usul. Untuk hadis lain bagaimana? Ya, ah, Maka beliau kurang sependapat dengan ucapan beliau yang mengatakan Cijid. Beliau lebih suka mengatakan apa? Innas sanada fihi do'fun. Walaupun dalam matan sahi, ai ini lebih tepat. Beliau lebih menyukai istilah ini. Sanatnya doaif di dalam hadis itu ada sanat doaif, ada perawi yang uh, macul, ada perawi yang uh, tidak macul, tetapi matannya, isinya sahi. Ai ya. ini uh, lebih tepat, lebih aman gitu Berarti si Rawi tadi, apabila ada di tempat hadis lain, ya tertolak. Ya, yang dimana hadis lain tadi e, bertentangan dengan sunnah misalnya, bertentangan dengan Al-Quran misalnya. Ini lebih aman daripada mengatakan hadis itu jayyid. Karena orang berikutnya, ya orang kan ilmunya berlebih dan berkurang ya. Orang berikutnya, para pelajar mengatakan Oh jahid, berarti yang dikatakan oleh Syekh ini, dari A sampai uh, F misalnya Dari mulai uh, Imam Bukhari sampai Abu Hurairah Semuanya jahid semua, padahal Di dalamnya ada seorang sanad, Ada seorang rawi yang lemah yeah. Ini Beliau uh, memberikan Jalan keluar, yang terbaik Mengatakan bahwa as-sanadu fihi do'fun walakin al-matan sahih. Sanadnya do'if, tetapi matannya sahih. Ini kan banyak. Ya? Yeah? Banyak. Seperti apa dulu? Nak kita bahas. Uh, Al-janatu tahta akdamil umbahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Yeah? Lafat seperti ini do'i. Ya? Yeah? Secara sanad, ya? Yeah? secara sanad daif tetapi isinya maksudnya uh, sahih karena ada riwayat sahih mengatakan bahawa ada seorang anak muda yang berkata kepada Nabi wahai Nabi aku harus mengikuti perang ini yang akan engkau uh, jalani uh, tapi aku tinggalkan ibuku sendiri di rumah tua tidak ada mengurus tidak ada yang mengurus ibuku bagaimana Ya Rasul, Nabi menjawab, "Pulanglah. Pulanglah. Karena surgamu ada di bawah telapak kakinya." Ya, karena surgamu anna jannataka uh, tahta qodamiha. Bahwa uh, surgamu itu ada di telapak uh, kakinya. Ini yang sahih. Ah, uh, lafaz tadi dhaif kan? Secara sanad tetapi uh, secara isi oh, sahih. Dan ini banyak. Yeah. <tuh> tapi ini tidak kemudian kita bermudah-mudah. Yeah. Berarti kalau begitu ada hadis yang sahih tapi isinya da'if. Yeah. Ini jangan bermudah-mudah seperti itu. Ini ini sulit. Yeah. Sulit ditemukan sebuah salat yang sahih. Tetapi isinya oh, doa berantangan dengan usul ini sangat-sangat sulit mungkin ada ya sangat sulit ditemukan kecuali sekedar terbalik, ya seperti ada di Sahih Muslim yata sodaku bisimalihii la yaarifuhu yaminuhu seseorang yang bersodako secara sembunyi tangan kiri memberi tangan kanan tidak tahu Kan keterbalik ini Mestinya yang sahih Tangan kanan memberi Tangan kiri Tidak tahu ya. Hadis makhluk seperti ini Ada ya. nah, Termasuk Syekh mengatakan uh, Makhluk Hadis yang mengatakan uh, uh, Syekh Husaymin ya. uh, Syekh Albani tidak mengatakan makhluk uh, Bahawa hadis yang mengatakan Turunlah sujud uh, Jangan seperti uh, Unta turunlah tangan dulu, kemudian dengkul. Sayyusaymin, Ibu Iqayim, dan lain-lain mengatakan, ini hadis terbalik, maklum. Ya. Tentu bukan Nabi yang bersabda terbalik, tetapi si salah satu perawi membawakan hadis ini dan terbalik. Ya. Ah, kemudian, uh, beliau membahas lebih lanjut tentang uh, sanad dan Uh, matan Sebetulnya Yang lebih di Apa Perhatikan itu Sanat atau uh, Matan Wa Wa'ayuhuma aham Mana yang lebih penting Sanat atau uh, Matan Ya yeah. Beliau menjawab Kilahuma muhimman Dua-duanya penting Dua-duanya harus diperhatikan Karena kita tidak mungkin Bisa tahu matan Tanpa sanat Ya yeah. Tahu dari mana matan itu benar, matan itu sahih kalau tanpa sanad. Ya. Bahwa tujuannya adalah matan ya. Tujuannya adalah isi ya. Kosok sanad doang ya. Anabi rawi haddatsana Yahya bin Ma'in haddatsanya Umaydi, haddatsana Sa'id bin Hasan Abu Hurairah. udah sampai situ doang ya. Tentu enggak? Kan ada isinya. Tujuannya isinya. Tapi untuk mencapai isi itu melewati sanad dan dengan sanad itu kita tahu para ulama tahu ini betul dari nabi ini bukan ini betul sabda nabi itu dhaif itu palsu dengan sanad itu maka tidak boleh mengatakan yang penting matan gitu atau mengatakan yang penting sanad tidak tidak bisa dibisahkan. ya maka beliau menjawab kila huma muhimman Dua-duanya uh, penting, dua-duanya harus diperhatikan. Lakin nalmatan itakana sahihan tashadulul usul, qad tazdani anhu bima tashadu bihi usul. Uh, akan tetapi, matan apabila matan itu sahih dan jelas-jelas sesuai dengan kaedah usul seperti tadi yang dibawakan oleh beliau, maka cukup. Cukup. Walaupun kita tidak membahas uh, sanatnya. Sanatnya tentu ada. Gitu. Ada di uh, hadis ya, Abu Daud misalnya. Kan di dalam Sunan Abu Daud tidak semuanya sahih. Ada hadis yang sangat bersesuaian. Mendukung syariat ini. Mendukung wajibnya lima waktu. Mendukung wajibnya uh, puasa Ramadan. Ya. Maka cukup. Gitu. Tidak diselidiki lebih lanjut uh, sanatnya oleh sebagian ulama ammasanat falabudaminhu adapun sanat tidak boleh tidak pasti harus ada maka ucapan Abdul Noor bin Mubarak yang sangat terkenal apa laulal isnat laulal sanat kata beliau di sini laqalaa kulumanshaa masha'ah kalau bukan karena sanat kalau tidak ada sanat Maka siapapun akan berkata apapun sesuka dia. Ini kalau tidak ada uh, sana, ya. Yeah. Ya, yeah, saya kira selesai pembahasan kita di bab ini. Nanti kita lanjutkan uh, apa, materi berikutnya yaitu hadis uh, Abu Daud. Ya, yeah. ya yeah, kita akhiri. Uh, Sampai di sini, tidak ada soal jawab, habis Isya' Subhanakallahumma bihamdika syadu an ilaha illa anta astagburuka wa atuhu laik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh